Бо так живе її сім'я, так жили батьки її батьків. Марту завжди обурюєш, що ти, наприклад, маєш звичку харкати у вазони, або ж збивати попіл цигарки в горнятко, з якого хвилину тому пив каву, або ж носити костюм, не маючи на собі трусів, бо не завжди знаходиш час аби їх випрати. Їй багато що бурює в твоїй манері життя, не кажучи про лінощі, голитися, чи просувати штани, купувати хліб, коли його нема. Коли ви лягали в ліжку в квартирі покійного академіка, вона хвилин десять буркотіла про жахливі умови, про твою вроджену схильність до бруду, але після цього гаряче віддавалася, ніжно потягуючись у твоїх обіймах. Не раз кажеш собі, що жінки дивні створіння, та з часом вона ніби призвичаювалася до обстановки. Уважніше придивлялася до квартир, інтер'єру і навколишніх предметах бачила непомітну оригінальність, бачила ніби їхні незрими життя. Зокрема, її не раз цікавила стара, потемніла світлина, на якій покійний академік був зі своїми учнями, аспірантами та співпрацівниками. Марта вдивлялася в обличчя невідомих чоловіків із кумедними зачісками, в обличчя усміхнених дівчат і жінок, які носили дивне незвичне вбрання. Вона не раз казала, що вони також жили, тривожилися, надіялися, тішилися, кохалися, жартували, ходили одне до одного в гості. Можливо, між кимось із них були любовні романи, інтриги, плітки. Можливо, одна з цих жінок багато років назад теж лежала на цьому ліжку і думала про своє життя, про своє оточення. Пригадуєш, як Марта міцно пригорнулася до тебе і несподівано сказала «Мені страшно». «Ти ж мене не покинеш, правда?» «Уважно дивляться на тебе і сумні, і вологі оченята. «Звісно, що ні». Втішена вона гаряче тебе цілувала і ще довгий час моркотіла про своє щасливе і приємне життя. Так було місяць, а потім ще два – так було до тих пір, поки ти не почав все частіше чути про обов'язок, рішучі кроки, необхідність думати про майбутнє, про потребу робити певні висновки. Добре знав, звідки лявся ця фразеологія Лине. Це, звичайно, занудні лекції повнотілих матусь, які навчають своїх донечок, як саме слід правильно жити, з ким можна, а з ким ні з ким треба, а з ким тільки за обставин. Уявляєш собі універсальний образ доброоких і м'ясощоких матусь, молоденьких, і на перший погляд скромних дівчаток, які ще не навчилися відкривати свого симпатичного ротика проти чоловіків. Виразно бачиш добрі і глибокі, розумні очі бувалих жіночок, який по-педагогічному правильні, і один тільки вираз яких змушує тебе ставати неприродно слухняним і замислюватися, а може, і справді я такий нікчема. Однак, уявляєш, молодість цих пристаркуватих берегинь, певно, не одна гульдобосила 19-20. Безсонні ночі, абортики, мін'єтики, алкоголь, трипер, невгамовні злягання з кількома коханими партнерами, жоден з яких про це і не підозрює, вважаючи себе єдиним і щасливим. І, певно, кожен із них на самоті собі казав, це унікальна дівчина, з неї вийде чудова дружина і мати. Шлях добропорядочності і високої моральності. А може, Марта не є винятком? Може, вона також йде крізь терни дозірок? І хочеш побачити її обличчя?